Кожен з вартових випив по два корячки горілки. Коли двері зачинилися знову і гавкнув замок, я взяв за комір пукавку і потягнув до стіни, у якій було віконечко, і наказав «Вставай на чотири, тримай мене». Пукавка пручався недовго. Він чоловік не тільки хитрющий, а й кмітливий. Тримаючись за стіну... Я виліз пукавці на спину, дотягнувся до віконечка і намацав невеличкого пакуночка, якого поклав туди минулої ночі, коли побував на фільварку. Це було одне з моїх перших завбачень до втечі. Розмотавши пакуночка, обмацав стіну ліворуч, там, де закінчувалася кам'яна кладка, і лежало дерево. Розтормосив тижка і наказав обом співайте. Лебунь Тишко подумав, що я збожеволів, бо аж сахнувся від мене, але Пукавка збагнув усе. «Втікати будемо, Тишко, співаємо, тільки що? Все, що спаде на думку, що знаєте?» І Пукавка розпочав даринчливим голосом. «Очерет тріщить, і вода плющить, а кум до куми судака тащить». Не знати, чому прибрів до нього той кум судаком, але співав він голосно, я підтягував. Відтак приєднався і миленький. А я водночас розібрав пакуночка. Там було двоє долотець. Одне більше, друге менше. Тоненьке, пилочка і обмотаний ганчіркою молоток. Спершу взяв тоненьке долотце і почав продовбувати каналку між двох каменів. Робота посувалася повільно. Цегляна порохня набивалася мені в ніздрі, рука мліла, але й я сутужив далі. Пукавка й маленький скінчили Судака й розпочали іншу пісню про кума, який обіцявся посіяти кумі конопельки, а потім були у долині вогонь горить, лети коню дорогою і багато інших. Я й не підозрював, що Пукавка знає стільки пісень, і співав їх нестеменно так, як співає п'яний котрість вартовий за дверима гримном, щоб замокли, але інші заперечили, нехай співають, це остання їхня радість. А я вже вихитував перший камінь, другий, третій. Коли пукавка та миленький похрипли, зачерпнув з дна цеберки горілки і дав кожному ковтнути кілька разів. Горіли криваві пухирі на руках, лопалися. Я працював гарячково, боявся, що до ранку не встигну. То співав, то забувався, прислухався до варти. Здається, вона поснула. Слава Богу! Вимолював громовиці, дощу, але їх не було. В ряди годин з палат долітав гомін, постріли. Там бенкетувала шляхта. Врешті пробився до сусіднього приміщення, Льоху. Але ще довго довелося розширювати лаз. Пукавка вже тільки харчали, збадьорював їх «Ну, думайте, що ви на весіллі, ну, хоч гавкайте». Ногами вперед просунувся в вас". натрапив на бочку. Вона похитнулася, глухо загула. Я завмер, перечекав і обережно опустив обидві ноги. Льох винниця був глибокий, я ледве сягнув на руках дна. Добувся до чималого забраного дерев'яними гратами вікна і тонкою золотарською пиличкою підпиляв грати. Покликав терешка й тишка і допоміг їм спуститися до винного льоху, а сам ще раз пробрався до цюк зібрав цеглу, якою й заклав отвір за собою. Мені в обличчя бурхнув вітер. Я подумав, що знявся він невчасно, що розбудить сторожу. Не відривався від стіни боявся псів, Минулої ночі годував їх м'ясево ліпше було б, якби вони набігли зараз, віддав би недоїдки, але їх не було, мабуть, нишпили попід вікнами палат, звідки долітали втомлені п'яні погуки. Знову допоміг вибратися терешку та тишку і третіні шаснули в кінець з двору, до палісаду. Там у мене був прихований мотузок, по ньому перелізли палісад, пукавка, який ліз останнім, зірвався. Гепнув на землю, поліз вдруге, знову зірвався, застогнав, Від комор пролунав оклик «Ей, хто там, пильнуй?» Я звинувся, засичав на пукавку «Тримайся за мотузок!» І потягнув його вгору, і пукавка над силу видрябався на частокіл. Готки мені заливав під, груди ходили ходуном, Для оборони не мав нічого, окрім невеликого долота. Тежко боявся загубитися, скигли, втіплявся за мій кунтуш. Через те бігли, неначе табун лошаків, а позаду знявся гомін. Варта помітила втечу. Ми ж мали надію на ніч, на ліс, на гущавінь. Тріщала одіж, дряпали обличчя колючки. Забрели в болото і під ногами захлюпотіло. Але швидко вийшли на сухе. Запах гребів, запах живиці. Я прикидав, де ми біжимо, намагався не втратити напрямку. Треба було вийти на лісову дорогу і звернути з неї на просіку. Далі вже не заблужуся. Лемент відставав, погоня на наш слід не напала, і ми відхекувалися і йшли повільніше. І все ж по грудях ходила тривога. Десь погукала сова, і шелестів у листі вітер. Затріщали кущі, щось шелехнуло, втікав ведмідь або вепр. Тежко злякано охнув, я підштовхнув його в спину. Іти вночі лісом і безпечно і моторошно. Тіні перестрібають, втікають, наздоганяють. Чорні сірі поторочі повзають по землі, трухлявий пень світиться, неначе потворна пика. А ми й йшли, й йшли і вийшли на дорогу, і повернули на просіку. І там, на краю глибокої припаді, чекали світанку, і ледве засіріло, я повів пукавку та миленького глиб соснового бору, сподівався, що вже не заблукаю. І таки заблудився, довелося вертатися назад, а бірні мував, сосни великі, старі, оброслі мохом, сосни менші, ще менші, знову великі, і врешті, Довгий піскуватий горб, по горбу росли маленькі миршеві сосонки, і поміж них на галявинці кружляли прип'яті на віжках двоє коней. Зрадів, що вони є, адже боявся, щоб не напали на них вовки, покинув їх ще вчора надвечір, були голодні, траву під ногами вискубли до землі. Двоє добрих, мишастий і буланий коней,